poskrnit nic, co do něho vchází z venku. tomu přece nevchází do srdce, ale do žaludku a odchází do stoky. Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmy. Dále řekl: Co vychází z člověka, toho poskrňuje znitra totiž. Ze srdce lidí vycházejí špatné myšlenky, smílství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závis, urážky, pícha, nerozumnost, všechno to zlé vychází z nitra člověka, to, všechno to zlé vychází z a člověka poskvrňuje. Slyšeli jsme slovo Boží. Můžeme různě dbát. Židé dbali o čistotu tou kultickou, tou předepsanou, podle různých předepsaných způsobů. Neustále si umyvali ruce. Do dneška tak tomu je. Já jsem byl velmi překvapený, když mě někdo takhle referoval vizitu v Izraeli. Víte, že když je člověk pravák, Pan stvořil jako praváka, kaničky se budeš zavazovat pravou rukou, aby si uvědomil to zpravování toho, toho království zdejšího. Pan Ježíš dnes v tom svém učení vykoná nádherný posun. přístupní nám, nějakou si skvělou dovednost, abychom mohli dobře zpravovat to, co jsme a líbit se našemu pánu, aby nás z ohledu na tou otcovskou péči mohli obdivovat lidé a mohli se obrátit a mohli uvěřit, aby získali povzbuzení Máme dbát o čistotu srdce. A nezáleží tolik na pokrmech. Nezáleží tolik na tom umývání rukou. Nezáleží tolik ani na tom, jestli právak bude od Nynějška zapínat košíli a vázat boty pravou rukou. Ale záleží na tom, abychom učinili z té čistoty velkou hodnotu, kterou platíme, kterou odevzdáváme pánu. A ten moment je ten také velmi důležitý, že totiž není se nacházíme v kostelíku. Bratři a sestry, to, co v našich srdcích ještě není dost dokonale posvěcené, čisté, můžeme nyní na oltáři zložit, posvětit a pán to očistí. A pán nás také v svou přítomností očišťuje a posvěcuje. Ať naše touha směřuje ne po tom, tom směru, abychom byli krásní lidským způsobem. Ať nyní naše touha směřuje k tomu, abychom byli krásní přítomnosti Ježíšových slov, Ježíšové moudrosti, Ježíšové oběti. Ať to všechno je v nás a vyzařuje skrze nás. Proměňuj, Pane Ježíši, všechna naše slova, rozhodnutí, skutky. Proměňuj náš život. A ať čerpáme rádost z toho, že skrze nás navšivuješ tento svět. Amen.